Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an Pembahasan kita berikutnya adalah tentang kehidupan seorang wanita yang saliha Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh kita Sebagai suami atau sebagai orang tua Bagi putri-putri kita dan tentunya ini pelajaran penting bagi para wanita Yang menginginkan jannah Dan ingin terhindar dari mayoritas sebagai nar. Di antara bentuknya Adalah perihal yang berkaitan tentang Tempat tinggal dia Dan tak kala ketika dia hendak keluar dari rumahnya dia harus memperhatikan sisi-sisi syar'i. Jangan dia melanggar syariat ini. Karena apabila syariat ini dilanggar yang berkaitan dengan kehidupanmu. Maka neraka adalah ancamannya. Kita bacakan. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan. Hukum asal wanita adalah berdiam diri di rumahnya. Keluar dari rumah Ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi Jikalau engkau memang seorang wanita yang Muslimah Yang mukmina, Yang salihah Maka pahami ini Dan sekali lagi syariat ini Bukan dalam rangka memojokkanmu Atau dalam rangka mengukang kehidupanmu Jadi tidak bebas Bukan Bahkan untuk menjaga kehormatanmu menjaga kemuliaanmu dan menjagamu dari jerat-jerat syetan agar engkau selamat dari neraka syariat ini mulia Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat ahzab ayat yang ke-33 waqarna fi buyutikum dan hendaknya kalian tinggal di rumah-rumah kalian Wa la tabarrujna tabarruj al-jahiliyah al dan janganlah engkau berhias sebagaimana berhiasnya kaum jahiliyah dulu bukan permasalahan berhias itu hukumnya haram tetapi permasalahannya berhias model jahiliyah engkau tampil cantik dengan bau yang wangi tetapi di hadapan laki-laki yang bukan mahramu. Dalam mereka menggoda kaum pria untuk jatuh pada neraka. Gara-gara tingkahmu. Itu yang disebut dengan tabarujal jahiliyah. Ada kalau berpenampilan cantik, berbau wangi. Dengan penampilan yang prima. Di depan suaminya, sehingga suaminya betah, senang. Itu ibadah. Itu sifat wanita yang salihah. Jangan kembali. Kalau keluar rumah terutama mau kondangan. Wah cantik sekali. Baunya wangi. Bajunya bagus. Kalau di rumah baunya apok. Bau keringat. Bajunya acak-acakan. Suaminya tidak selera blas, Deleng jam. Bojokku. Aduh. Bukan seperti itu Bahkan anda Terbalik Berpenampilan baik di depan suami Bukan di depan orang lain Yang berikutnya Di antara sikap yang harus diperhatikan Pergaulan laki dengan perempuan yang bukan mahrum Apalagi dia seorang wanita yang sudah memiliki suami Tatkala berinteraksi dengan kaum pria yang lain dari balik hijab, itu adalah kemuliaan kesucian bagimu. Syariat ini sudah mulai pudar. Bahkan diantara mereka mereka yang mengaku ngaku sebagai ahlu sunnah. Kita bacakan ayatnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Wajah saya bertemu huln matang, fesaluhuln min warai hijab. Ababilah kalian waik kaum laki-laki hendak meminta sesuatu kepada mereka para wanita hendaknya kau meminta kepada mereka min warai hijab dari belakang hijab. Zalikum adharulikulubikum wa kulubihin itu adalah lebih suci, lebih baik bagi hati-hati kalian way kaum pria dan bagi hati-hati kalian way para wanita. Sekarang ini diantara mereka yang mengaku sunnah taklimnya tanpa hijab, lanang wadun pada teneketone pak. Ya. Di hijab Pendek hijabnya Di tengah-tengah Sini laki-laki Sini perempuan Hijabnya di tengah-tengah Paling setinggi semetter Ustadz yang tengah-tengah Melihat laki-laki dan juga melihat Perempuan Bahkan ada di antara mereka Yang ustadznya duduk Hadirat Bukan hadirin Para wanita yang ada di depannya Para ibu-ibu Jangan dianggap nenek-nenek tua, ibu-ibu muda dan remaja-remaja. Yang tentunya yang masih menarik webcom ini sambil mengajar sambil delengi. mengindi singaio. Inna ilahih wa inna ilahi rojiu. Musibah malapetaka mereka walaupun memakai cadar tetap diperintahkan ayat min absorihin memakai cadar tetap diperintahkan menundukkan pandangan, bukan berarti memakai cadar kan cadaran. tetap nih wanita anti diperintahkan untuk menundukkan pandangan, menginginkan sesuatu di balik hijab, jangan sembarangan dalam hal ini kaum muslim, pergaul tidak ada batas, ya ini syariat yang Hari-hari ini sekarang sudah dilanggar oleh banyak manusia Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Aturan ini adalah aturan wa Lebih suci Lebih bersih Bagi hati kalian dan hati mereka Karena itu ketika syariat ini dilanggar Muncullah berbagai macam problem syarat ini dilanggar muncul berbagai macam masalah yang sampai tingkatan perzinahan kalau tidak sampai perzinahan sampai pada suka sukaan ngefans terhadap ustadznya dikarenakan ustadz yang ganteng tidak seperti suaminya yang hitam pendek Kurus Kereman ni pak Innalillahi Wa Inna innalihi raj'un Kesengsem Ini dikarenakan apa? Syariat ini dilagar Madorat yang muncul Tadkala para usyadnya tampil Di layar televisi adalah itu Di antaranya Diperintahkan para Wanita bahkan istri Nabi. Dan juga wanita muslimat yang lainnya. Untuk menundukkan pandangan. Bukan untuk menonton. Sekarang mereka menonton di rumah masing-masing. Tampilan ustadznya. Bahkan ikhwan-ikhwannya yang disoting. Sehingga akhwatnya pun bisa melihat ikhwan-ikhwannya dengan leluasa. Haga daqwa muslimin. Yang demikian ini melanggar hukum syar'i. Jangan bermudah-mudahan dalam hal ini Allah lebih tahu daripada kita. Jangan kau mengatakan, oh saya mahu ada negatif thinking, suci-suci saja perasaan saya. La, Allah mengatakan ini menunjukkan lawan dari ini adalah kotor, fahishah, keburukan. Bukan hal yang baik. Tetapi itulah. Yang mereka inginkan Melanggar hukum syar'i Hadirin yang kami lakukan Ada beberapa ayat Hadis yang akan kita bacakan Yang berkaitan tentang Aturan seorang wanita Yang hendak keluar rumah Yang pertama Al-huruju <tuh> lilhajati Keluarnya seorang wanita dikarenakan Karena memang kebutuhan Bukan dalam rangka perkara Yang sia-sia atau yang main-main Memang betul-betul Dia membutuhkan Untuk keluar rumah Ini berbicara belum safar Keluar kota Sampai tingkatan Masafah Jarak yang safar Bukan ini keluar rumah Sebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim kama saha an-nabi annahu qala udhina lakunna fil huruji li hajatikum udhina lakunna diberikan izin bagi kalian para wanita fil ghuruj untuk keluar dari rumah-rumah kalian li hajatikum karena memang ada hajat Kebutuhan yang memang harus engkau keluar, sehingga keluarnya seorang wanita bukan karena sia-sia, bukan dalam rangka main-main, bukan dalam rangka untuk hal-hal yang bukan kepentingan. Ini nas hadis nabi. Ya, kok ketat teman sih agama Islam ini sampai wanita keluar pun harus ada hajat kalau tidak tetap waqarna fi buyutikum tinggallah kalian di rumah-rumah kalian dikarenakan keluarnya wanita dari rumah akan menimbulkan fitnah bagi kaum pria yang berujung ujung paling atasnya adalah zina kemaluan zina itu macam-macam zina mata zina telinga zina hati ini akibat wanita sering keluar rumah Apalagi bertabarruj Menyebabkan zina ain. Kalau sudah dari mata turun ke hati Kalau sudah seperti itu akan timbul Perzinaan zina al-farj Dan itu terjadi negeri kita Merebak yang seperti ini Dikarenakan syariat keluar rumah disepelekan oleh banyak wanita. Yang berikutnya ikam Yang kedua al-huruj bi idni zawj atau al-wali min al atau al-um yaul akh wal ammi. Keluar dari rumah hendaknya seorang wanita itu minta izin. Kalau dia seorang istri Hendaknya minta izin kepada suaminya Disebutkan dalam sebuah riwayat Ayum ra'atin harajat min beytiha Bukhari idni zewjiha Kanat fisuktillah Hatta tarja'ila beytiha Seorang wanita Keluar dari rumahnya Tanpa izin suaminya Maka wanita itu dalam keadaan dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai dia pulang ke rumahnya. Atau sampai suaminya riba kepadanya. Walaupun hadis ini ada pembahasan tentang sanatnya. Beberapa ulama melemahkannya. Tetapi kembali kepada hukum asal. Wanita itu adalah tinggal di dalam rumah. Seorang wanita yang salehah, yang mukminah, menerima hukum ini, dia jadikan rumahnya sebagai tempat tinggal dia, dan dia tidak tidak berontak di rumah terus ia penat, di rumah terus ia ini dan itu, jangan itu aturan Allah. Keluar bersama suamimu nanti, waktu aku yang tepat bersama suamimu, bukan keluar sendiri tanpa izin suami. Tapi kan tidak syafar tetap saja Walaupun hadis ini dalam selatnya dibicarakan kesuihannya Tetapi hukum asalnya seorang istri Izin terhadap apa? Suaminya dalam melakukan apa yang akan dia kerjakan Yang berikutnya ikan muslimin, Adab yang ketiga Antutilal muslima liba sahak Hendaknya seorang muslimah Seorang salihah wanita yang salihah memperpanjang bajunya, ilaannya sedari keadaannya sampai menutupi dua telapak kakinya, sampai menutupi dua telapak kakinya. Inyaikalmaslimin rahimani warahimahukumullahu jami'an. Nabi kita menyatakan dalam hadis yang sahih Al-mar'atu awratun Wanita itu adalah aurat Sampai kakinya pun ditutupi Ini diantara dalil yang disebutkan oleh Syed Ibn Zaymin Yang menyebutkan tentang wajibnya cadar Kaki saja harus ditutup Wa la yadribna bi'arjulihinna Janganlah mereka menggerak-gerakkan kakinya supaya diketahui ada perhiasan pada kakinya. Tutup kakimu, jangan kau perlihatkan kaki saja disuruh ditutup. Ya? Apalagi wajah. Apalagi apa? Wajah. Laki-laki, jenenganlah -laki. kita. Kalau melihat wanita itu dilihat apanya? Kakinya cantik banget. Apa kakinya yang dinilai, Pak? Bukan wajahnya. Wajah itu adalah sumber tergodaannya kaum laki-laki. Kaki saja, tangan saja diperintahkan untuk ditutupi, jangan diperlihatkan. Apalagi wajah yang menjadi titik perhatian utama dinilai seorang membangkitkan syahwat seseorang jatuh cintanya seorang tergoda seorang karena tampilan wajah. Maka dengan ini kaki saja diperintahkan untuk ditutupi. Karena itu bisa menimbulkan fitnah bagi kaum pria terlebih lagi dengan wajah. Yang di situ letak menarik pertama kali wanita untuk dilihat. Bisa dipahami hadirin? Ini. Kemudian yang berikutnya Aturan-aturan pakaian dalam syariat, tatkala seorang wanita keluar dari rumahnya Di antaranya adalah Wa antasilah imaraha ala rasihah Fatastiru unukaha Hendaknya dia memanjangkan dan melebarkan jilbabnya, kerudungnya, menutupi kepalanya, rambutnya, wajahnya, mukanya, wasudurha, wajha, dadanya, dan tangannya. Jadi jilbab tidak cukup hanya sebegini. Wah, apalagi diikatkan jilbab kendak. Itu jilbab untuk tampilan supaya lebih menarik. Itu malah justru dipakai untuk tampil supaya lebih cantik. Supaya lebih bisa menggoda kaum pria. Itu jauh dari niatan di disyariatkan nyabah. Jilbab atau hijab. Ini dia. Yang berikutnya kata beliau. Lianna al-wajha al mahasin. Wajah itu ditutup. Dikarenakan wajah ini adalah pusat yang paling menarik keindahan seorang wanita dilihat dari wajahnya wa'alayakuna hijabaha khafifan wala dayiqan hendaknya hijabnya itu jangan tipis jangan pula uh, kalau tipis itu transparan berarti dayiqan sempit jangan tetapi yang tebal yang longgar wala kasiran jangan pendek balkun samikan wa ayyakuna khaliyan min longgar tebal dan terbebaskan dari warna-warna yang malah justru menarik untuk dipandang jilbab jilbab yang sefisal mereka itu malah justru banyak rendranya banyak perhiasannya Bentuk-bentuknya juga menarik, warnanya warna pink. Ya. Tujuannya hmm. untuk apa? Untuk apa? Kemayu, ngerti kemayu pak? Biar tampil lebih cantik, Wala. Bukan itu syariat jilbab disyariatkan. Tujuannya malah justru untuk anti jangan menggoda kaum pria. Haga dakoh muslimin. Sekarang ini banyak jilbab gaul. Jilbab apa? Jilbab gaul. seakan dia sudah menutupi rambutnya, padahal di balik itu dia ingin berpenampilan agar supaya lebih menarik. Dan supaya bisa menggoda kaum pria. Hah? Yang berikutnya kaum muslimin. Pakainya itu hendaknya wala talbis mala bisa rijal ketika kaum ya wanita keluar dari rumah Janganlah berpakaian seperti pakaiannya kaum laki-laki wala khairiha mihmahua kasun bihim dan jangan pula memakai pakaian atau sesuatu yang itu adalah memang ciri khasnya bagi kaum laki-laki disebutkan dalam hadis Sahih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Almutasyabihi -laki. nami narisali bin Nisa. Almutasybihati mina Nisa ibn Rijab. Laki-laki yang menyerupai perempuan banci, laki-laki tapi berpakaian wanita lenggak lenggok lemah gemulai Seperti wanita Dilaknat itu Demikian pula dengan wanita Yang berpenampilan seperti laki-laki Pakaiannya laki-laki Tindak tanduknya laki-laki Yang disilakan dengan wanita bah Tomboy Wanita Tetapi dia Menyerupai laki-laki Cukurannya Omongannya Logatnya, cara dia berjalannya, dan-dan yang lainnya. Yang berikutnya. Masih lama? Masih. diperintahkan dalam agama kita. Seorang wanita ketika keluar rumah. Dia diperintahkan menundukkan pandangan. Sudah dia diperintahkan berjilbab, menutupi seluruh tubuhnya sampai kaki-kakinya ditutupi. Ya, dia pun diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Bukan berarti sudah cadaran kemudian matanya jelalatan pak, ya, pelarak lirik pelarak lirik. Anak apa sih mulai tiwong lanang. Astagfirullah. Jangan, ya. ya. Disebutkan dalam ayat Al Quran, Allah Subhanahu Wa Taala bermakn,وَكُلِ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْدُوْتْنَا مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَطْنَا فُرُجَهُنَّ Disebutkan dalam Surat An Nur ayat yang ke tiga puluh satu. Katakanlah olehmu Wai Nabi kepada para Mukminat, Yagdutna Hendaknya mereka Menundukkan Min absarihinna Pandangan-pandangan mereka Waiyahfadna furujahunna Hendaknya mereka menjaga kehormatan Kemaluan-kemaluan mereka Hadirin yang kami lakukan Dari syariat Dilanggarnya Menundukkan pandangan berujung pada perzinahan, tetapi menundukkan pandangan akan mencegah dari perzinahan. Tak kala syariat ini dilanggar laki dengan perempuan bebas memandang, untuk kemudian bebas bergaul, bebas berbicara tercampur baur iktibar, sampai pada ujungnya laki perempuan tersebut pun menyendiri. Maka di saat itulah syaitan akan menggoda jatuh pada perzinahan. Nabi kita menyatakan la ya khluwanna illa wasalidhuhuma Tidaklah seorang laki-laki dan perempuan bersendirian berduaan mojong di satu tempat berduaan kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Yang menggoda untuk jatuh pada zina. Zina kemaluan. Allah berfirman. Wala zina. Jangan kalian dekati perzinaan. Laki-laki maupun perempuan. Di antara aturan-aturan agama yang sangat ketat. Agar terhindar dari perzinaan. Adalah tundukan pandangan kalian. Demikian mulai, kawan-kawan Muslimin. Diperintahkan dalam agama kita Pada wanita yang muslimah dan salihah Untuk berbicara itu Janganlah engkau berbicara dengan kata-kata yang Yang bisa menggoda kaum laki-laki Ini hati-hati wakum muslimin, kaum muslimat Hati kita lemah Jangan sering berinteraksi dengan wanita yang bukan istrinya, baik langsung maupun dengan telepon. Itu juga hal yang dilarang dalam agama kita. Tapi kan orang meruh lewat telepon betul. Kamu cuman lewat telepon tidak ada hijab karena kamu jauh, tapi dalam hatimu suaranya kok lembut ya? Kayaknya ayu loh. Tertarik anda untuk meneruskan hubungan sampai melanggar syariat yang lebih dalam itu disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat najabaliq yang ke-32 Allah berfirman fala tahdha'na bil qaul jangan engkau melembut-lembutkan wahai wanita dalam berucap fayat ma fi qalbihi maradun maka laki-laki yang di dalam hatinya terdapat penyakit akan tergoda wa qulna ma'rufa dan berucaplah dengan ucapan yang baik yang tegas yang tidak perlu dengan kata-kata yang manis tegas saja kalau memang butuh bicara bicara dengan tegas seperlunya hubungan Umpamanya terjadi laki-laki, perempuan, dikarenakan adanya hubungan bisnis umpamanya. Sebisa mungkin hindari. Atau alasan di dunia pendidikan pengurus banin dengan pengurus banat berinteraksi dengan bicara. Sebisa mungkin hindari. Kenapa? Hati kita lemah, hati kita ini berpenyakit. Ini aturan syar'i. Jangan kita merasa oh saya tak mungkin tergoda. Inna Lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah lebih tahu tentang hamba-hambanya. Begitu ketatnya Allah memisahkan laki dengan perempuan di karakan ini terdapat fitnah yang besar di situ. Terjadi perselingkuhan merebak di masyarakat kita. Istri orang, suami orang bersayang-sayangan. Yang dirindui bukan istri. Tetapi istri orang yang dikangani. Sampai-sampai ada di pinggir jalan besar-besar. Rumput tetangga lebih hijau. Dulu saya bingung, rumput tetangga lebih jitu apa maksudnya? Ada yang menjelaskan, itu maknanya istri orang lebih cantik daripada istrimu. Hah, kaget pak. Inna wa Karena apa syariat ini sudah dilanggar oleh umat manusia? Ya notabene mereka muslimin, muslimah. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun sayang sayangan dengan istri orang pacaran kembali puber dua kali Innalillahi wa inna ilaihi rojiun ini semuanya dikarenakan pelanggaran terhadap hukum-hukum syar'i. Bisa dipahami hadirin. Ya. Yang berikutnya. Aturan seorang wanita dengan lingkungannya, ketika dia hendak keluar dari rumahnya untuk belanja ke pasar, ke toko, ini bicara belum bicara masalah safar, masih lingkungannya wanita kadang butuh itu keluar rumah. Maka aturan berikutnya dalam syariat kita agar sekali lagi engkau terhindar dari menfitnah kaum laki-laki. Agar engkau menjadi seorang wanita yang salihah, yang selamat dari ancaman neraka, hendaknya perhatikan tarqut agturi wa adawati zina. Adalah engkau jangan memakai minyak wangi yang berbau wangi atau memakai perhiasan-perhiasan yang nampak yang akan dilihat oleh kaum pria yang lain. Fatakhruju minal bait wa yajidu an minha. Ketika kau keluar dari rumah dengan dengan bau wangi yang menarik sampai kaum pria yang ada di jalan pun bisa mencium bau wangimu. Maka katawilah Nabi menyebutkan dalam hadisnya yang sahih ayumuratin ista'arat famarat ala qomin liyajdu min iha fahiyazaniyah wanita mana saja apabila dia keluar dari rumahnya menggunakan minyak wangi agar supaya kaum laki-laki mencium baunya. Maka ketahuilah wanita itu adalah zania, wanita pezina. Harf ini di red Imam Sa'id bin Huzaymah bin Habban disyakikan oleh keduanya. Fi syihihim, fi syihihim al-haq mukalla salisnan. Hadirin yang kami menyatakan, wanita sekarang malah justru berlomba-lomba mencari minyak wangi yang paling wangi yang bisa menggiur, menggoda dan banyak sekali orang dagang minyak wangi yang beralkohol atau non alkohol untuk, beli, untuk tampil lebih prima di depan laki-laki yang bukan mahromnya. Bukan salahnya pedagang minyak wangi, tetapi sekali lagi karena konsumen dari kalangan wanita. Sudah begitu banyak orang tertalik menjualnya. Sekali lagi penyalahgunaan. Kalau digunakan di keluarganya, di dalam rumahnya, itu baik wa muslimin. Jangan difahami oh berarti wanita nggak boleh pakai yang wangi-wangi ya, yang ben mau ben apa bau nyapak terus. Tidak wa muslimin. Salah paham. Jadi bicarakan di sini keluar rumah dengan memakai wangi-wangian atau minyak wangi yang menggoda. Yang berikutnya. Tamshi mutawaddi'atan fi adabin wa Hendaknya engkau berjalan di lingkunganmu dengan jalan yang baik. Jalan itu diatur dalam agama kita kaum muslimin. Terdapat hadis Nabi, "Lamata mengatakan sidfani min ahli nar, ada dua golongan manusia yang dia itu adalah penghuni neraka lam arahum ya aku belum pernah melihatnya." Saya sebutkan istri dengan pembahasan kita adalah wanita-wanita kasiatin 'aryadin. Ru'usuhunna ka'asminatil buktil ma'ilah Wanita-wanita yang berpakaian kasiat Artinya berpakaian Arya tetapi dia telanjang Dengan dua tafsiran Berpakaian tetapi telanjang Yang pertama, pakaiannya tipis Sehingga transparan Yesiful basyarah Melihatkan warna kulit Karena tipis Dia berpakaian dia, bukan telanjang Tetapi tipis Atau makna yang kedua Dia berpakaian tetapi doyat Sempit pakaiannya Sehingga Memperlihatkan lekak tubuhnya Lekak lekuk tubuhnya Sehingga nampak dia Sebagai orang yang telanjang Seakan-akan dia Arya Jalannya kata Nabi, kepalanya berlenggak-lenggok seperti punuk ontak. Kenapa? Karena dia berjalan dengan gayanya lenggak lengok kanan kiri sehingga kepalanya pun bergerak-gerak. Ada yang bisa mempraktekkan? Ini menunjukkan bahwasanya cara jalan seorang wanita yang seperti itu gemah gemulai. Apalagi tinggi semampai Itu gode lengan orang lanang uh. Ayo teman Orang lanang suka Laki-laki suka yang seperti ini Ini menggoda kaum pria Dan ini menjadi sebab Mereka menjadi alunar Karena itu ketika keluar rumah Seorang wanita diperintahkan Untuk berjalan dengan baik jalan langkah berjalan yang menimbulkan godaan kepada laki-laki jalan Haka da kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an Insyaallah bisa dipahami jalan yang menggoda dengan jalan yang tidak menggoda ya karena ya, itu agama Islam sangat ketat karena berujung pada perzinahan jika hal-hal ini dilanggar dan ini semua adalah sifat-sifat Wanita yang apa? Salihah Yang berikutnya, -a -a ah, Sebelum yang berikutnya, Disebutkan dalam surat Al-Ahzab Ayat yang ke-32 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa la yadribna bi'arjulihinna Li'u'lam ma yufina min zinatihinna Hendaknya kalian wai para wanita Janganlah memukul-mukulkan kaki-kaki kalian ke tanah Agar supaya diketahui Apa yang tersembunyi Dari perhiasan yang ada padanya Wanita boleh memakai emas gelang Kadang-kadang dipakai kadi kaki Kadang-kadang dia tergoda untuk memperlihatkannya. Supaya ada orang yang perhatian dengan perhiasan itu. Ya dia gerak-gerakan. Bunyi cering-cering. Oh ada apa ya? Ternyata. si Sikilewumadun pak. Dia ingin di, diperhatikan. Ingin tampil mempesona. Dengan dia memperlihatkan perhiasan yang ada pada kaki. Kaki saja disuruh ditutupi. Jangan diperlihatkan. Tafsir dari perhiasan ini ada dua ya kohon, Yang pertama adalah emas gelang yang ada. Atau bentuk kaki. Yang tidak memakai kaos kaki. Kemudian nampak putih, mulus, bersih. Orang akan berpikiran. Macam-macam. Macam-macamnya gak usah dijabarkan pak Hah? Malu mengucapkannya Apalagi yang lain Yang tentunya lebih bisa menfitnah Leher apalagi Paha apalagi Kadang-kadang ya, orang membuka paha tinggi-tinggi Yang disingkat bupati Buka paha tinggi-tinggi ya, kadang kala ada yang seksi Sekitar dada Sekwilda Ini berbahaya Kalau muslim Naudi Bilaimindali Ketika ini dilanggar Musibah perzinaan mengancam Sehingga jangan disalahkan Laki-lakinya yang memperkosa Kamu Engkau dulu yang menyebabkan Terjadinya pemerkosaan itu Laki-lakinya salah Engkau pun salah Karena engkau menggoda Pertama kali Adan Ya Adan Terlebih dahulu